Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu Polské Lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské Lidové republiky a Bulharské Lidové republiky, státní hranice Československé socialistické republiky. Ovako je Čehoslovačka radiotelevizija objavila da su 20 kolova za 1968. godine trupe Sovjetskog saveza, Narodne republike Poljske, Narodne republike Bugarske, Demokratske republike Njemačke i Narodne republike Mađarske prešla granicu Čehoslovačke socijalističke republike. Bio je to kraj praškog proljeća i prva primjena onoga što će se kasnije nazvati brežnjevljavom doktrinom. Vi slušate treću i zadnju emisiju u serijalu o intervencionizmu u međunarodnim odnosima. Dan od zadnjim desetljećima Hladnog rata i prvim desetljećima nakon njega. Naš sugovornik je profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Godina je 1961. Na dan 17. listopada u Moskvi je počeo 22. kongres Komunističke partije Sovjetskog saveza. Prvi sekretar partije Nikita Sergejević Kruščov iskoristio je kongres kako bi obnovio napad na Staljina i njegovu stavštinu. Kruščov se sa staljinizmom počeo obračunavati na 20. kongresu održanom 56. Ali dok se održavao 22. kongres Staljinovo tijelo još je bilo pored Lenjinovog uma u mauzoleju na Crvenom trgu. Staljingrad je još uvijek nosio njegovo ime kao i tisuće ulica trgova poduzeća hruščov je odlučio da s tim treba prestati zadnjeg dana kongresa tijelo josifa visarionoviča staljina izbačeno je iz leninovog mauzoleja William tauman u biografiji nikite hruščova piše Pod okriljem mraka, dok je crveni trg bio kordonom policije zaštićen od znatiženih očiju, Staljinov kovčeg maknut je s počasnog mjesta, smukom iznesen iz mramorne zgrade i bačen u jamu iza nje. Nisu ga iznijeli vodoravno, prisjetio se Šeljepin, već pod kutom od 45 stupnjeva. Imao sam osjećaj da će otvoriti oči i reći, kopjela djedna, što to radite sa mnom? Umjesto da zatrpaju jamu zemljam, vlasti su kovčeg prekrile s nekoliko kamiona punih betona. 22. kongresi danja destalinizacija utjecali su i na Čehoslovačku. Hruščov je od Antonina Novotnija, prvog sekretara Komunističke partije Čehoslovačke i predsjednika Čehoslovačke socijalističke republike tražio da izvrši reviziju namještenih sudskih procesa u kojima su od 1949. do 54. stradali brojni vodeći Čehoslovački komunisti. Novotniju se ta ideja nije sviđala, ali prvi čovjek sovjetskih komunista inzistirao je na tome. Konačno 30. kolova za 1962 godine imenovano je tijelo koje je trebalo izvršiti reviziju namještenih sudskih procesa bio je to početak kraja za novotnija i tvrdu liniju čihoslovačkih komunista. Antonin Novotni bio je po zanimanju bravar. Postao je član komunističke partije 1921. kada mu je bilo 17 godina. Nakon njemačke okupacije Čehoslovačke bio je zatočen u koncentracijonom logoru. Nakon završetka rata preuzeo je vodeću ulogu u partiji. Godine 53. postao je njezin prvi sekretar. Novotni bio staljinist Godine nakon 20. kongresa preživio je zato što je surađivao s Moskvom i uz veliko kašnjenje izvršavao sve njezine zahtjeve kakav je novotni bio čovjek opisuje će slovački komunist kasni disident z Denek Mlinarž. Opis se nalazi u knjizi Archie Browna Uspon i pad komunizma. Zdenek Llinarž koji će postati jedan od najvažnijih reformatora u praškom proljeću da je riječ primjer moralnih standarda koji ima novotni. Nakon što je odigrao svoju ulogu u progonu vodećih komunista koji su stradali u suđenju Rudolfu Slanskom, Novotni i njegova supruga kupili su porcelanski komplet za čaj i posteljinu koji su pripadali Vladimiru Clementisu, jednom od onih koji su na tom suđenju osuđeni na smrt vješanjem. Naime, imovina žrtava se jeftino prodavala visokorangiranim funkcionarima. Kada su samo nekoliko godina ranije vi posjetili Klementisa, koji je tada bio ministar vanjskih poslova i njegovu obitelj, Novotnijeva supruga Božena izrazila je svoje divljenje prema tom porculanskom kompletu. narš dodaje, pomisao da prvi sekretar vladajuće partije po glavar države spava među plahtama koje su pripadale čovjeku koji je uz njegovu pomoć poslana vješala je nešto sasvim nevjerojatno u Europi 20. stoljeća. Trebali su godine da se žrtve montiranih procesa rehabilitiraju. U mnogim slučajevima rehabilitacija je izvršena prema nalogu sudaca i političara koji su ju sudili te ljude. Ali Novotni i njemu odano vodstvo partije i države ostali su na vlasti. Godine 1960. Novotni objavio da je Čehoslovačka uspješno prešla iz među stadija narodne demokracije u viši stadi stadi socijalizma. Novi ustav donesen te godine trebao je potvrditi taj povijesni skok. Čekoslovačka je postala socijalistička republika. Međutim, Čarolija je brzo počela nestajati. Godine 60. rast nacionalnog proizvoda iznosio 11,7%. Dvije godine kasnije on je iznosio još uvijek impresivnih 6,2%. Godine 63. rasta nije bilo. novot nije rehabilitirao ekonomista Ota Šika koji je predložio niz ekonomskih reformi. Novotni ih je primjenjivao za njega karakterističnom sporošću. Godinama je tinjalo nezadovoljstvo u Čehoslovačkoj. Studenti će biti prvi koji će ga javno iskazati. Tony Džad u svojoj posljedratnoj povijesti Evrope piše. 31. listopada 1967. skupina studenata s Praškog tehničkog seučilišta organizirala je u distriktu Strahov ulične demonstracije kako bi prosvjedovali protiv redukcije struje u studentskom domu. Doduše njihovi uzvici više svjetla bili su s pravom interpretirani kao nešto više od pukog traženja poboljšanja uvjeta života u domu. Događaji i Strahova, kako su kasnije nazvani, bili su učinkovito i nasilno ugušeni od strane policije, ali su povećali naboj i onako već na elektrizirane situacije. Događaje i strahova nisu samo uzbunili čehoslovačko rukovodstvo. Nakon njih u 48 sati dugi posjet Pragu došao je generalni sekretar Komunističke partije Sovjetskog saveza Leonid Ilič Brežnje. Nije došao s namjerom da promini rukovodstvo čehoslovačkih komunista, ali kada je vidio kakvo je stanje, shvatio je da novotni i njegovi ljudi ne nadziru situaciju. Čehoslovačka je vrila, pisci poput Milana Kundare, Ludvika Vaculika i Jozefa Škvoreckog uvelike su tražili promjene. U ljeto 67. na kongresu pisaca Pavel Kohut i Vaclav Havel otvoreno su optužili vrh partije za ekonomsko i moralno uništenje zemlje reformistički ekonomisti optuživali su vrh partije za loše stanje u ekonomiji slovački dio partije tražio je izmjenu centralističkog ustava rukovodstvo je tražilo rješenje od Brežnjiva Ovaj im je rekao, to je vaš posao. Dio rukovodstva je to shvatio kao odobrenje da se novoti smijeni s mjesta prvog sekretara. U siječnju 1968. naslijedio ga je Slovak Aleksandar Dubček. Togađeji su se počeli ubrzavati. Tony Judd piše. 22. ožujka novotnije nevoljko da ostavku na mjesto predsjednika republike i nakon tjedan dana na to je mjesto došao general Ludvik Svoboda. Pet dana nakon toga centralni komitet je usvojio akcijski program koji je tražio jednak status i autonomiju za slovačku, rehabilitaciju žrtava procesa i demokratizaciju političkog i ekonomskog sustava. Partija je sada i službeno podržavala program koji je pozivao na jedinstveni eksperiment u demokratskom komunizmu socijalizam s ljudskim licem, kako je kolokvijalno nazvan. S vremenom dokument je govorio o tranziciji dugoj deset godina Čehoslovačka komunistička partija dopustit će pojavu drugih stranaka s kojima će se natjecati na istinskim izborima. Nisu to bile originalne ideje, ali njihovo javno objavljivanje od strane organa vladajuće komunističke partije izazvalo je politički potres. Rođeno je praško proljeće. Sluče, obora, sluče. Aleksandar Dubček i general Ludvik Svoboda postali su herojiče do Slovačka. Zemlja se probudila. Njihova imena uzvikivana su na ulicama. Uzvikivaće ih Česi i Slovaci kada praškog proljeća više i neće biti. To Gožujka 68. pojavili su se prvi znaci uzbune u Sovjetskom savezu u Istočnoj Europi. U Poljskoj studenti su demonstrirali uzvikujući Mi želimo poljskog dupčeka. 21. Gožujka zasjedao je Politbiro Komunističke partije Sovjetskog saveza. Na njemu je Jurij Andropov član Politbiroa i prvi čovjek KGB-a usporedio događaje u Čehoslovačkoj s događajima u Mađarskoj 56. godine. A on je tijekom mađarske pobune protiv komunističkog režima bio veleposlanik Sovjetskog saveza u Budimpešti. Dva dana kasnije u Dresdenu na sjednici vođa zemalja članica Varšavskog ugovora, pet zemalja, Poljska, istočna Njemačka, Bugarska, Mađarska i Sovjetski savez izrazili su zabrinutost događajima u Čehoslovačkoj. Archie Brown piše. Alter Ulbricht, vođa istočno-njemačkih komunista, izjavio je da se zapadne utice mogao primijetiti već šest ili sedam godina i da protiv njega nije vođena sustavna ideološka borba već deset godina i sada je sve to zakuhalo, vidimo to crno na bijelo. Aleksej Kosigin iz sovjetskog izaslanstva zauzeo je tvrđi stav od Brežnjeva. Sada je činjenica, izjavio je, da su u čehoslovačkoj organi koji bi svakom radniku, seljaku, studentu i intelektualcu trebali prenositi misli rukovodstva i naše misli u rukama neprijatelja, to su radio, televizija, čak i novine. Brežnjev se tužio na denunciacije komunističke partije i na upotrebu fraza poput propadajuće društvo i zastar poredak. One su čak i u rude pravu, a to je, rekao je Brežnjev, središnji informativni organ partije. Čehoslovačko jer rukovodstvo u dresdenu saslušalo primjedbe, ali nije popustilo. Nekoliko mjeseci trajao pritisak na Čehoslovačko vodstvo da ono zaustavi reforme. Kada su se svi drugi oblici uvjeravanja i pritisaka pokazali neučinkovitima, Sovjetski savez, Poljska, Mađarska, Demokratska republika, Njemačka i Bugarska vojno su intervenirale u Čehoslovačkoj i tako slomile praško proljeće. Bila je to prva primjena onoga što će kasnije dobiti ime Brežnjevljeva doktrina. Govori profesor doktor Tvrtko Jakovina. Doktrina je formulirana nakon što je do intervencije već došlo. I istina je da je ta doktrina primjenjena samo taj puta jedanput i to unatrag. I u mađarskom slučaju i u Čehoslovačkom slučaju mi govorimo o vrlo kratkotrajnim liberalnim proplamsajima. U mađarskoj su oni gotovo nevjerojatno kratki, je li? govori se o danima, ovdje govorimo o pola godine. U isto vrijeme, kao što je Imre Nač bio zapravo komunist do zadnjeg trenutka, isto je bilo sa Aleksandrom Dupčekom. I jedan i drugi su bili suradnici sovjetskih tajnih službi, i jedan i drugi su bili komunisti od, od mladosti. Dupček je bio šef Slovačke komunističke partije, postoje u tom smislu prvi na čelu Čeho-Slovačke komunističke partije, čime se pokazalo da je kriza između dviju komponenti federacije Čehoslovačka slovačke zemlje zapravo postala trebala na taj način nekako ublažiti i riješiti i on je krenuo u reforme koje su imale naravno potporu stanovništva i naravno mogle izazvati nezadovoljstvo određenog dijela Čehoslovačkog vodstva i svih dalje u, u lageru. One su same po sebi izazivale vjerojatno nezadovoljstvo i onoga koji nije intervenirao. Nikolaja Čaušesko, iako se taj tek promijenio zapravo kad je prvi put vidio u Kini kako stvari izgledaju, ali je objektivno to ugrožavalo politiku čvrste ruke kakva je bila u svim, kod svih tih susjednih vlasti. 20. kolova za 1968. Irži. Pelikan, direktor Čehoslovačkog radija i televizije i član najužeg partijskog rukovodstva, primio je telefonski poziv. U knjizi Praško projeće Pelikan piše. Jedan moj prijatelj koji se nalazio na visokom položaju nazvao me telefonom. Irška, moram te kao predsjednika Komisije za odnose s inozemstvom obavijestiti da je u Ministarstvu vanjskih poslova stigao jedan telegram iz Čehoslovačke ambasade u Budimpešti. U njemu stoji da je danas u tri sata poslije podne nepoznata osoba nazvala ambasadu i rekla Ja sam oficir Mađarske narodne vojske, zovem vas iz javne govornice, ne mogu vam reći svoje ime, nemojte me ništa pitati jer vam ne mogu odgovarati, no želim vas samo obavijestiti da sam danas dobio naređenje da prijeđem Češku granicu u 23 sata i 30 minuta čovjek je nakon toga odmah spustio slušalicu. Što misle o tome u ministarstvu? Misle da je to provokacija. Nije to bila provokacija. 20. kolovoza počela je intervencija vojski zemalja članica Varšavskog ugovora. Samo vojska Rumunjske nije sudjelovala u toj operaciji. Česi i Slovaci bili su ogorčeni okupacijom svoje zemlje. Čehoslovačka se nije mogla oduprijeti toj invaziji. Ljudi su na ulicama vikali, Rusi idite doma, mijenjane su table s natpisima ulica i mjesta kako bi se zbunila okupacijska vojska. Ali oružanog otpora nije bilo. Čehoslovačko rukovodstvo naložilo je ljudima da se u to ne upuštaju. Mađarski primjer još je uvijek bio svjež. Zapad Sjedine Američke Države i njihovi saveznici iz NATO saveza nisu namjeravali ući u rat u Europi zbog socijalizma s ljudskim licem i tako je skršeno praško proljeće. Bila je to prva primjena Brežnjeve doktrine koja će desetljećima plašiti komunističke režime u Europi. Prema toj doktrini, socijalističke zemlje imale su samo ograničeni suverenitet. Sovjetski savez i njemu pratske zemlje imaju pravo intervenirati ako u nekoj od socijalističkih zemalja dođe u opasnost socijalistički poredak i zajednički interesi drugih socijalističkih zemalja. Doktrina koja je postavljena, koja se zapravo onda mogla iščitati i prepoznati iz svih ovih ranijih intervencija, i primjena vojne sile nije došla preko noći, nije došla kao iznenađenje istočno-europskim ni vladama, a zapravo niti Dupčeku. Jer su pokušaj da se kurs zaustavi, da se kurs liberalizacije zaustavi bili opetovani, više ih je bilo takvih sastanaka, signali su bili slani. Međutim, Dupček je smatrao da su, dakle, jamstva kako Čehoslovačka ostaje čvrsto u sovjetskom lageru, kako se ništa ne mijenja s njezinim članstvom u Varšavskom ugovoru, dovoljno jamstvo da se pokuša ostaviti sloboda Čehoslovačkoj i da iznutra proba urediti odnose u svoje zemlji. I, i tu je onda Jugoslavija došla kao logičan primjer. E sad, to pokazuje zapravo da, bez obzira što je Dubček jasno razumijevao kud bi moglo otići stanje sa... Sovjetskim savezom, i čekoslovačka, odnosno zemljama Varšavskog ugovora, jednu stvar nije prepoznao, što je Sovjetskom savezu bitnije zapravo u ukupnom razvoju. Možda je to mogao vidjeti da je promatrao primjer Rumunjske pa i Albanije. Albanija je već prestala biti Sovjetska saveznica, postala je kineska saveznica, ispala je iz Varšavskog ugovora, ali je ostala kruto i čvrsto komunistička, a nisu imali vanjsko politički upliv. U Rumunjskoj je režim bio vrlo krut iznutra, a na vanjsko-političkom planu se ponašao relativno liberalno. Svi takvi slični slučajevi i kad su zemlje poput istočne Njemačke imale vlastite ekskurzije prema Kini, s kojom Sovjetski savez nije bio dobrim odnosima, pa i prema zemljama trećega svijeta, gdje su zapravo se borili za potporu i tako dalje, su trebali zapravo sugerirati da je Sovjetima puno manje važno jamstvo članstva u Varšavskom ugovoru, a puno više da se blok ne izgriza iznutra. U listopadu 1989. rukovodstvo Demokratske republike Njemačke slavilo je 40 godina od osnutka te države. Na središnjoj proslavi, održanoj u Istočnom Berlinu, prvi sekretar Jedinstvene socijalističke partije Erich Honecker pohvalio se da je Istočna Njemačka među deset najjačih ekonomskih sila na svijetu. Pored njega na svečanosti proslao je bio je Mihail Gorbačov, generalni sekretar Komunističke partije Sovjetskog saveza. Kada je Honecker izjavio ove riječi o ekonomskoj snazi njegove zemlje, ljudi u njegove blizini mogli su čuti Gorbačova kako se smije. Vođa Sovjetske partije nije bio jedini koji je znao da su Honeckerove riječi smiješne. Znala je to većina građana u Demokratskoj Republici Njemačkoj. Do tog listopada 1989. desetci tisuća istočnih Njemaca obsjedali su veleposlanstva zapadnih zemalja u susjednim socijalističkim zemljama. Za put na zapad trebala je viza, za put u Bratske socijalističke zemlje nije. I u zemlji je vrilo, sve više ljudi bilo na ulicama, prosvjedovali su protiv režima. Honecker i tvrda linija tražili su pomoć od Sovjetskog saveza u gušanju tih demonstracija. Ali više nije bila 1968. i više nije bilo drežnjavljave doktrine. Umjesto nje, sovjetsko vodstvo, predvođeno Gorbačovom, formuliralo je novu, sinatrinu doktrinu. Archie Brown piše. Genadi Gerasimov, vješti glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Sovjetskog saveza, izrekao je najzvučnije riječi govoreći na engleskom umjesto na materinjem ruskom. Na kraju samita između Gorbačova i predsjednika Đorđa Busha održanog na Malti, u prosincu 1989. on je izjavio Zakopali smo hladni rat na dnu Sredozemnog mora. Ranije te godine, potvrđujući da je Brežnjevljeva doktrina mrtva, Gerasimov je izjavio da je ona zamijenjena novom, sinatrinom doktrinom, prema kojoj svaka istočna europska zemlja može postupati na svoj način. Bio je to kraj Brežnjeljeve doktrine ali bio je to i kraj Sovjetskog savjeza. Ona je duše svima poslala zapravo signal i djelovala je katastrofalno na, na sve reformatore u svim istočnoj europskim zemljama i u Sovjetskom savezu, kojih nije bilo malo koji su se oduševljavali sa tim što se u Čekoslovačkoj događa. Definitivno je još jednom poslala signal Jugoslavenskoj strani da se ništa ne može očekivati što se vidjelo po reakcijama Jugoslavenskog vrha 68. I i možda najvažnije, to je bila točka iz, iza koje se više na zapadu u ljevičarskim krugovima zapravo puno nije moglo od sovjetskog režima očekivati. E sad koje su tu bile dalje opcije, 68. godine, Sovjetski sredz je vjerojatno imao malo takvih opcija za nekakvu drugačiji tip intervencije, vjerojatno bi kasnija intervencija još pojačala otpor i, i zapravo užas Čeha i Slovaka koji su uh, onako to ljeto 68. doživjeli. Međutim, ostala je zapamćena doktrina, koja je smatralo se, iako velim, ona nije de facto poslije primjenjivana, vladala sve do Gorbačova dok oni nisu doko nije lansirao Sinatra doktrinu, koja je slično kao i Brežnjeva doktrina. Zapravo, lansirana u trenutku kada više nije puno značila ili je došla nekako post-festom kad su stvari već krenule svojim tokom. Godine 1970. na izborima za predsjednika Republike Čile pobjedio je Salvador Allende gosens Činilo se da će izbori proći bez stranog uplitanja. Sjedinjene američke države smatrale su Latinsku Ameriku svojim dvorištem u kojem se ne smije pojaviti Nova Kuba. Ali činilo se da za Chile nitko ne mari. Savjetnik za nacionalnu sigurnost predsjednika Richarda Nixona Henry Kissinger opisao je Chile kao bodež uparen u srce Antartike. I kao takav on je bio nevažan u globalnoj hladno borbi. Ali u ožujku Kisiđer je ipak odobrio 135.0 dolara za političku borbu protiv Aljendeja. U lipnju je odobrio danjih 165.0. U propagandni rat protiv Aljendija uključila se i CIA, američka središnja obavještajna agencija. Rezultati nisu baš bili sjajni. Tim Winer u knjizi ostavštine od pepela povijest cije piše... Američki veleposlanik Edward Cory smatrao je da je cin rad zapanjujuće neprofesionalan. Nikad na cijelom svijetu nisam tijekom kampanje vidio tako strašnu propagandu, izjavio je mnogo godina kasnije. Rekao sam da idioti u ciji koji su pomogli u stvaranju te kampanje terora i to sam rekao ciji trebaju odmah dobiti otkaz zbog nepoznavanja čila i čilanaca. Godine 1970e Salvador Allende izabran je za predsjednika Čileja. Bio je kandidat Narodnog jedinstva koalicije sastavljene od socijalista, komunista, radikala i razočaranih kršćanskih demokrata. Allende je počeo preobrazbu čilanskog društva socijalističko, ali je zadržao demokratski oblik vladavine, poštovao ljudska prava i pravni sustav. Njegov izbor nije oduševio sve čilance. On je dobio 36,3% glasova. Kako nije imao nad većinu glasova, njegov izbor morao potvrditi Kongres. Kongres je to i učinio. Protiv aljenda bili su konzervativci, bogati industrijalci, zemljiposjednici, strani ulagači i Sjedinjene Američke države. Do 1973. situacija u Čileu dosegnula je točku vrenja. zemlja se podijelila na tabor aljendovih pristaša koji su u njemu vidjeli reformatora i zastupnika siromašnih radnika i seljaka, te na tabor onih kojima se taj novi smjer nije svidio. Bojkot stranih investitora i bankara, neprijateljstvo dijela poduzetnika i aljendeova ekonomska politika nacionalizacije, povećanja nadnica i zamrzavanja cijena dovele su Čile u stanje ekonomske stagnacije. Simon Collier i William Sater polarizaciju Čilea na dva tabora i šestinu sukova između tih tabora ovako upisuju knjizi povješ Čilea od 1802. do 2002. Radnici su nastavili okupirati tvornice proširujući takozvane kordones industriales ili industrijske pojaseve, područja koja su nadzirali radnici. Paravojne skupine na ljevici i desnici udvostručivale su svoje tajnovite akcije, pripremajući se za oružani sukob koji su njihova srca priželjkivala. Ulične demonstracije pojačale su se u žestini. Retorika na obje strane postala je sve prodornija, jedan Jevičarski list je suce Vrhovnog suda nazvao starim bovnima. Slogani su se proširili po zidovima, oni lijevi prijetili su mumijama, kako su nazivali desničare i konzervativce, streljačkim vodovima. Oni iz desna tražili su od vojske da intervenira. Na nekim zidovima pojavila se prijeteća riječ, Đakarta, aluzija na pokoj 300.000 komunista koje je počinila indonežanska vojska. U takvoj atmosferi dio vodstva čileanske vojske počeo razmišljati o preuzimanju vlasti. U tom razmišljanju nisu imali samo potporu krajnje desnice, već i inozemnih čimbenika, prije svega sjedinjenih američkih država. U rujnu 1973. vojska će izvršiti državni udar i preuzeti vlast u Čila. Takav tip intervencije može biti vrlo opasan za zemlju u kojoj se intervenira. Gvatemalski slučaj to može pokazati, pokazuje to dijelom i iranski slučaj. On je puno jeftiniji za zemlju koja želi postići efekt. Barem kratko, kratkoročno. Za Gvatemalce intervencija 1954. godine gdje je došlo do rušenja recimo ljevoga predsjednika Jakoba Arbenca je bila s malim sredstvima zapravo je postignut efekt, ali je trajao građanski rat koji je odveo možda milijun žrtava nakon toga, kojega na taj način nije ili do tog trenutka zapravo nije bilo, on je tim kataliziran i to je, i taj građanski rat je dakle trajao de facto do nedavno. U Čileu se nije dogodilo slično, ali je, su došli u trenutak kad su Sjedinjene države bile u određenom smislu u krizi ili su preformulirale svoju politiku i ta klasičan tip intervencija, pogotovo u svjetlu izlaska iz Vijetnama na tragu onoga što se u Vjetnamu dogodilo i sa jednim od ciljeva Nixonove administracije, je taj tip intervencija trebalo držati na minimum. Konačno, sve to što je američka politika tih godina činila je bila posljedica da Sjedinjene države sredinom 70. i 74. godine dalje nisu intervenirale u Angoli, što bi vjerojatno učinile da nije došlo do pritiska javnosti i kongresa onda na moći američkog predsjednika da samostalno, bez da ikog pita, intervenira, bilo u jugoistočnoj Aziji ili negdje drugdje. Konačno, osim tih aktivnih mjera koje se može napraviti, uvijek je bolje ako stvar može obaviti netko drugi, odnosno procjenjuju se koristi e, za pojedinu zemlju. Godine 1973. u Oživku na izborima za kongres Aljendova koalicija dobila je 44% glasova. Prije izbora Aljenda je poslušao prijedloge da u vladu uvede nove ljude koji bi mogli primiriti stanje. Tako je za ministra unutarnjih poslova on uzeo generala Carlosa Praca, do tadašnjeg glavnog zapovjednika vojske. Kako oporba nije pobijedila Aljendovu koaliciju, prilike u Čileu postale su još užarenije. Simon Collier i William Sater u knjizi Poviješ od 1802. do 2002. pišu. Živci su na obje strane postali nategnuti. U jednom glasovitom incidentu koji se dogodio 27. lipnja 1973. General Prats je na silu izgurao s ulice automobil žene koja mu je isplazila jezik. On bio joj uhitio da nije intervenirala gomela. Rastuće vojno nezadovoljstvo prvi se put pretočilo u akciju 29. lipnja 1973. kad se je pobunila druga oklopna pukovnija. Na neki je način ta pobuna imala odlike komične opere. Jedna posada tenka morala je natočiti gorivo na civilnoj benzinskoj crpki i platila je za to gorivo. Tenkovi su uredno poštivali prometne znakove i semafore dok su bili na putu da zbace vladu. Predsjednička garda nije pobjegla, general praci je osobno preuzeo zapovjedništvo gušenja puča. Krećući se od tenka do tenka, naoružan s trojnicom, zapovjedio je pobunjenicima da se predaju. Zastrašeni njegovom osobnošću i svjesni da im se nisu pridružile druge vojne postrojbe, pobunjenici su se predali. Aljende je preživio taj pokušaj udara, sljedeći neće. Prije zore 11. rujna 1973. godine vojska, predvođena generalom Augustom Pinochetom, krenula je u akciju. Aljende je bio u predsjedničkoj palači Moneda, okružen najvjernijim pristalicama. Ratno zrakoplovstvo poslalo je zrakoplove da bombardiraju palaču. Iz njeja Aljende uputio posljednju poruku Chileancima. Pješaštvo je napalo palaču. Kada je otpor postao uzaludan, Salvador Aljende je počinio samubojstvo. I tako je vojska zavladala Chileom. Tijekom vojne diktature, vojska, policije i objevštene službe ubiće oko 3200 ljudi. Njih na desetke tisuća bilo je zatočeno i mučeno. U Čileu je uspostavljena komunistička vlast na slobodnim izborima, s čim... Sjedinjene nisu bile zadovoljne i one su nastojale da se ta vlast podruje, koja je zapravo imala platformu da zemlja treba postati komunističkom zemljom sa Salvadorom Allendeom na vlasti. I to je trajalo relativno dugo, jer su, ili više godina, jer su pokušaji promjene režim ili se režim pokazao tvrdokorniji nego što je to izgledalo sa ciljem da se gospodarstvo tako uništili se pošalje poruka preko velikih korporacija, Sjedinje države su tamo imale puno veću mogućnost intervencije, to je bilo udaljeno od svega drugoga, režimi okolni su bili skloni konzervativnijem uređenju, tako da se oslonilo konačno na snažne vojne krugove, iz kojih je isplivao jedan od, pa ne bih ja rekao ni nesposobnih generala, Augusto Pinochet, koji je, Izvršio udar protiv legalno izabranog predsjednika, likvidirao predsjednika Allende i uspostavio vojnu diktaturu koja je doista po mnogim elementima se smatrala, možda i zbog relativne pedantnosti veća čileanaca, smatrala puno grubljom i bila je nepopularnija u odnosu na ostale. Godine 1986. na dan 15. travnja američko ratno zrakoplovstvo i ratna mornarica su prema zapovjedi predsjednika Sjednih Američkih država Ronalda Reagana napali ciljeve oko libijskih gradova Tripoli i Bengazija. Cilj su bila vojna postrojenja, ali napadnuta je vojarna Bab al-Azizija, u kojoj je boravio libijski vođa Muammar al-Gaddafi. Bombardiranje je bilo reakcija na podmetanje bombe u zapadno-belinskoj diskoteci La Belle. U eksploziji te bombe poginula su dva američka vojnika. Američka vlada za napad je optužila libijski režim. Nije to bio prvi oružani sukob te dvije zemlje. Vjerojatno je tada bilo nastojenje da ako se može maknuti sa čela države onaj koji je de facto vodio to bi bio pravi rezultat, a onda ćemo vidjeti što će se dalje događati. Međutim, kao što su to pokazale kasnije intervencije Gaddafi pa i ponašanje libijaca. Gaddafi nije bio nepopularni vođa ili onaj koji je isključivo na teroru bazirao vlastitu potporu. Sigurno da su Libici nakon bombardiranja pokazali ili izgubili dio samosvijesti i tako dalje. Smatrali su da politika koja je bila često neobjašnjiva njihovoga lidera zapravo ih vodi u konfrontaciju sa velikim dijelom svijeta, da je možda oslonac na one koji su tad podržavali Libiju, a to je bila uglavnom Istočna Europa, ne samo Sovjetski savez, oni su se nastojali ili su veliku suradnju imali sa ondašnjom Jugoslavijom i tako dalje, da su se ta pitanja počela puno glasnije buditi, naročito u istočnom dijelu zemlje u Cirenajki, čiji je najveći grad Bengazi također bio uh, tada bombardiran. Ta intervencija je došla do duše u trenutku kada su Sjedinjene države tražile zapravo povratak na scenu ili onaj položaj kakav su mislili da su tijekom 70. godina izgubili. Nakon poniženja koje kako je Reganova administracija opće u kampanji govorila, priuštio predsjednik Carter sa talačkom krizom u Iranu, plus sa činjenicom da je Sovjetski savez činilo se sa Afganistanom, zapravo izvršio agresiju s krajnjim ciljem da dođe do Perzijskog zaljeva i ugrozi onda američke interese naftne i tako dalje koji su tamo bili. Tako da je Reagan na toj retorici dobio izbore i intervenirao prvo 83. godine u najmanjoj zemlji zapadne hemisfere Grenadi pod izgovorom da se spašavaju američki studenti, i mišlju da sovjetski i kubanski savjetnici grade najveću pistu koja bi onda bila iskorištena za invaziju za Latinsku Ameriku. Taj su otok nazivali otokom Začina. On je smješten u istočnom dijelu Karibskog mora, oko 160 km sjeverno od obale Venezuele. Ima površinu od 345 četvornih kilometara, ovalnog je oblika i od sjevera do juga dug je 34 km, od zapada do istoka širok je 18 km. Godine 1990. taj otok imao 110.000 stanovnika. 7. veljače 1974. taj otok postao nezavisna država, do tada je bio pod vlašću Velike Britanije. Godine 79. lijevi pokret Novog Dragulja izbio državni udar i objavio stvaranje narodne revolucionarne vlade. Za veći dio cijeta taj otok je bio maleno mjesto u Karibima, koje se izdržavalo izvozom banana, kakaova, muškatnog oraščića i davanjem turističkih usluga. Ali za američkog predsjednika Rolanda Reagana, taj otok, on se zove Grenada, bio je sve samo nemiroljubivo, beznačajno mjesto. Grenada, govorili su nam, bila je prijateljski otok, raj za turiste. Pa to ona nije bila. Ona je bila sovjetsko-kubanska kolonija pripremana da bude glavna vojna utvrda koja je trebala izvoziti teror i podrivati demokraciju. Mi smo tamo stigli baš na neku. Mi smo tamo stigli baš na To je vrlo problematičan koncept, kao što je izgledalo, s obzirom da je ovo najmanja zemlja zapadne hemisfere, da li bi tamo komunistički režim bio taj koji bi mogao više ugrožiti Sjedinjene države nego što su već imali 79. godine Nika Ragvu, koja je postala de facto pro-kubanska, i Kubu, koja već tako dosta uspješno je bila djelovala. Međutim, tu su Sjedinjene države... Izvršile invaziju, uspjele promijeniti režim, a onda nešto iza toga došla intervencija protiv onoga koji je i po drugim stvarima smeto. On nije smeto samo zbog toga što je ideološki, dakle on je bio komunist, međutim bio je sklon onima koji su bili protiv njega. Protiv njega je tada bio više zapad, istok je to mogao iskoristiti i došlo je do bombardiranja koje je zapravo pokazalo možda i, i Gaddafiju da je ne, da su negdje problemi veliki sa takvim tipom školovanja ili obučavanja vojnih snaga pošto avioni nisu izletili, pošto rakete koje su na, na talijansko tlo is, ispaljene, pale su u more itd. i tako zrač, dalje i protuzračna obrana de facto nije pružila nikakav ozbiljni otpor. U tom smislu je zapravo bila poslana poruka mnogim arapskim zemljama da se zapitaju o borbenoj spremnosti i tako dalje, a u isto vrijeme je trebala vratiti samopouzdanje sjedinjenim državama, postići efekt eventualnog kažnjavanja Libije. Veliko je pitanje jeli on Gaddafi s obzirom da je preživio, tada dobio vjetar u leđa ili je bio kažnjen i tko je zapravo bio kažnjen. Oni su došli u podrežim sankcija koje su bile vrlo grube, međutim sa zemljom koja je toliko bogata naftom te sankcije su se dale puno više, puno lakše prebroditi i zapravo nisu imale efekt kakav su, nemaju ga ni u puno silomašnijim zemljama često, a tamo nisu imale takav efekt kakav je bio zamišljen. Nakon drugog svjetskog rata, američkom vanjskom politikom vladale su mnoge doktrine. Prema Trumanovoj doktrini, Grčka i Turska dobile su ekonomsku i vojnu pomoć kako ne bi pale pod utjecaj Sovjetskog saveza. Prema Eisenhowerovoj doktrini, bilo koja država mogle od Sjedinjenih država tražiti pomoć u vojnim snagama ili ekonomskoj pomoći ako je prijeti agresije od strane druge države. Prema toj doktrini, u Libanonu su se 58. iskrcali američki marinci. Ali najdugovječnija od tih doktrina je ona koju je formulirao možda najmanje ratoboran američki predsjednik. 23. sječnja 1980. godine, nakon sovjetske intervencije u Afganistanu, tijekom govora u kongresu, predsjednik Jimmy Carter je ovako formulirao doktrinu koja će dobiti njegovo ime. Neka bude svima jasno, pokušaj bilo koje strane sile da zadobije nadzor nad perzijskim zaljevom, bit će smatran napadom na vitalne interese Sjedinjenih američkih država i takav napad bit će odbijen svim potrebnim sredstvima, uključujući i vojnu Početkom 1979. Islamska revolucija u Iranu zbacila je s vlasti Sjedinjim državama odani režim Šahareze Pahlavija. Tako su SAD izgubile najvažnijeg saveznika u tom dijelu svijeta. Na Božiću 1979. Sovjetski savez je intervenirao u Afganistanu. Karterov, savjetnik za nacionalnu sigurnost, Zbignjev Bžežinski strahovao je da je ta intervencija samo Kamenčić u velikoj strategiji Sovjetskog saveza da zatvori Perzijski zaljev. On je govorio o luku krize koji se protezao od Etiopije, Jemena do Afganistana. U studenom 79. nekoliko stotina naoružanih ljudi, nadahnutih islamskom revolucijom, zauzelo je veliku džamiju u meki. To je trebao biti početak velikog ustanka. U prosincu T79. izbio ustanak u Saudijskom gradu Al-Hasi, koji se nalazi u istočnom naftom bogatom dijelu Saudijske Arabije gdje je većinu čine šiti. Carter je na svata događanja reagirao objavom nove strateške doktrine Sjedinjenih američkih država. Spog te su doktrine, Esada je krenule u rat protiv Iraka. Do intervencije u Iraku prve, pustinska luje jedan, je došlo zbog toga što je Saddam Hussein doista prije toga učinio nešto što je moralo izazvati osudu, što je Kuwait bio takav proizvođač nafte i zemlja koja nije bila problematična, ni u kojem smislu u međunarodnim odnosima, i bio je premalen i tako dalje, što je bio zbog nafte važan brojnim drugim zemljama i što je Saddam Hussein bio neprilagođeni diktator s kojim zapravo niste znali kojim putem dalje, konačno. Promijenile su se potpuno međunarodne okolnosti. Sovjetski savez niti je bio spreman, niti je bio u stanju zapravo intervenirati. Sovjetski savez od trenutka kada ga je Sadat istjerao iz Egipta početkom 70. godina, osim Sirije i PLO-a i jedno vrijeme Jemena, što je također nestalo u tom trenutku, zapravo nema pravo uporište u arapskom svijetu. I to je bio problem sovjetske e, arapske politike koja je unatoč velikim ulaganjima ponegdje zapravo imala vrlo skromne rezultate. U isto vrijeme Sjedinjene države su dakle, sada imale mogućnost formirati takvu koaliciju, inzistirale na Ujedinjenim nacijama to je bilo jedno vrijeme poleta koja je barem što se tiče zapada izgledalo evo, da svijet dolazi na, na ono gdje je trebao možda biti i već i ranije i mogla se osigurati potpora kroz svjetsku organizaciju. Sada im je išao na ruku sa svojim ponašanjem, bila je nedvojbena agresija, nije bilo nikakve druge ili treće strane koje je to mogla zaštititi, Kina je bila u specifičnoj poziciji nakon svoga tijenan svjetske granice su se rušile, činilo se da pravda nekako dolazi i konačno to je bila proklamirana retorika američkog predsjednika George Busha starijeg. Nakon završetka hladnog rata budućnost se činila sjajnom. Počelo se govoriti o novom svjetskom poretku gdje će odgovorne sile od svijeta napraviti sigurnije mjesto. Nakon što je Irak okupirao Kuvajt činilo se da se taj san ostvaruje. U vijeću sigurnosti osuđena je ta okupacija i dan je mandat koalicijskim snagama predvođenim Sjedinim američkim državama da izbace Iračku vojsku iz Kuvajta. Među koalicijskim snagama bilo je i arapskih vojski, poput Egipatske i Sirijske. Većina svijeta slagala se s tom akcijom. U kratkom ratu, Iračka je vojska prvo napadima iz Raka, onda sto sati dugom kopnenom ofanzivom poražena i izbačena iz Kuajta. Ali san je kratko trajao, govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijaka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Puno slatkih briga je tada bilo za zapad ili za one koji su bili ratnici u hladnom ratu. Činilo se da ovdje, doduše nije bio klasičan hladnoratorski kontekst, ali je upravo se te stvari moglo naglasiti. Osim toga, Izraelu je zapravo to odgovaralo. Izrael je sam bombardirao, već ranije bio nuka nuklearna postrojenja u Iraku. Palestinski element je na taj način mogao biti pacificiran, jer su oni podržali Sadamovo osvajanje Kuvajta, Trebalo je intervenirati, odnosno bilo je više razloga, više povoljni, gotovo nije bilo negativnog razvoja tu. Naravno, pazeći da se intervencija u Iraku također ne pretvori ono što se pretvorila druga intervencija u Iraku, da Iran ne postane dominantni faktor rješavanja iračkoga pitanja i da ne uđe na taj prostor arapskoga međuriječja i prema dubini arapskog prostora. Izgledalo je gotovo sjajno s tim da je uvijek ostalo odvojbeno ako nisu riješili sa sadama što su zapravo učinili sa tom zemljom međutim učinilo se to da je zemlja bila de facto ograničen suverenitet njezin i da su stvoreni uvjeti za vrlo jasnu podjelu i onako podijeljene ili umjetno stvorene poslije Prvog svjetskog rata arapske zemlje u tim okolnostima je moglo biti razumljivije zašto je došlo do druge pustinske luje međutim ona je bila unilateralna i Sjedinjene države su zapravo učinile neke od stvari koje su u prvoj pustinskoj luji željele izbjeći. Da, sad je Sadam konačno bio likvidiran, ali je Iran definitivno ušao na taj prostor i nije bilo potpore da pače pokvaran je imeđ Sjedinjenih država među mnogim arapskim zemljama, što je tada u svijetlu kuvajta, što tada nije, nije bilo. Sad su se stvari promijenile. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su napravili. Glazbeni urednik Maro Market tek čitao Janoš Remer. Emisiju snimio Tomislav Mikulin, a uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.